Я теж поліційний офіцер і кажу, забирайся. А мені вищий дозволив. Я тобі досить високий. Хапає за плечі і відкидає. Жебрак перечепився і впав. Мисочка загриміла далеко по сходах. Він тяжко підводиться. Розбійник, який ти офіцер? Я бачив нашу поліцію. то як найкращий кінь вороний, нема ліпшого. А ти, черяк на його животі, виріжуть. Тобі в тюрмі квартира, а тобі в гробі. Зараз туди посуну. Взявся бити, але Берчинал окрикнув різучо. «Стій, оглянься!» Від того Чойс повернув голову і враз покинув жебрака. Бо опинився під світлом кіноапарату з проїжджого відкритого автомобіля молодих окулярників, але бородатих. Чойс погрозливо рушив до них, авто зникло. «Бачиш?» – пентежився Берчинал то з новоявлених гуртків збирають докази про нашу брутальність. Жебрак схилився, підняв мисочку і викрикує. «Той поліційний офіцер був чоловік, навіть зеленого подарував на каву і чарку, а ти злодій, гляди своєї стежки, бо будеш над прірвою смикатись, і злочинна душа зриватиметься. Бачу твою долю, заплачеш, каючись. Мені скорбно на серці». Промовив Берчинал, біда близько. мовчі розм'як, мов мушля, то студенти. Мабуть, один Гай мене впізнав, бачивши біля суду, в службовій формі. ж порядь по громадських місцях і закутках. Дарма. Його фільми задержаться при залізній греблі. Душевний перехресток Настала перерва для білохалатничок на службі в лабораторії, серед обладності з різноманітністю скляних обрисів при окремих числильних машинах. Там Зінаїда готує другий сніданок, коли Таїса посмучується про свою злегоду. «Чуєш, від учорашнього яснохода, все зрушилося з коренів. Чи він справді з божеволію? Думки послідовні, можливо, глузує». Несусвітенні речі поважно цідить. Що ж, бажає відчепитись від набридлої? Подібно буває, коли до другої хиляться. Попередню збути, приголомшити, сховатися за вигаданою таємницею з похожістю на божевілля. Смак образи мову трута. Сто став потворою, враз, відкинув, як зношений одяг. Де моя гідність? Чого ж датиму на лавці? Хай відчує! Так заборонено знищатись. Порву зв'язки хоч з болем, Хай кривавлять, навіть якщо смерть. Аж так, дивується Зінаїда. Чого летіти стрим голову подожди? Доки, я й так спізнилася в руках, Заглядаю в дзеркало. Жах, кладуться темні, Як від бичів демонських зморшки, Нові, а я ж досить молода. За роки праці врізаються щораз Гробнично глибші. Чудно. стежу безперервний обмін. Клітинки зношені, витісняються новими. Складено і досліджено точні записи про темп і характер перемін. Мільйони їх, і машини встигають обчислити. Незнаний досі закон розкривається. Чи будуть відмолоджувати людину планово, в клітинках? Цілком. Продовжать вік, можливо, на два століття. А там клопочусь при початках безмежної молодости, а від того павутина смерти кидає мені зморшками погибельну тінь на обличчя. Притвореному диві, перемозі над старістю нищусь, віддаючи власну молодість, як жертва крови. Бджола носить взяток до вулика сама ж. Пропасти Надто скоро зриваємося, Таїсо Випоргнути з життєвого кола Там призначено кожному Скільки разів обкружитись Будьмо терпеливі Я досі так і робила А доки ж можна І чую я собі черниця Горблю плечі над графіками Потім другий терпець Віолончельний і подібно раменами гнусь Ну хоч рештка часу моя На праздниковість Глядячи в церкльце, пристили, мов статує. Страшні зморшки.